Anesónicoa, pepe sónicoa. Hemen gaude berriro. Hai entzuten saitut suspiros ja, eh? Murazken saioa. Oi, ogueta mavigarren ma deja. Se la cocha pa. Matendugo y ya <risa> vetero. <tú> <tú��an> <túYeah> Endeak <gén> berdu <tú> bat. Bueno, bañada, udako lenengo madeja. Pakeza maz ligera. Beitu? Bai. Azepolita? Ai, eskerra kudaldu delaia. Ah, <risa> behar genuen ez da? Altzean utzi dugu da berria. Bai, eta urrengo ikasturtari begira, ja, ja. bain dar handiagoek, handiagoekin. Bai. Ba, gara berriro. Eta, bueno, pepe sonikoa sorien duardugu. Zergatik? Bueno, anima tu usar el aco... O que a tu duda el aco más E, madeja Euskaraz egiten, eta indugu Madeja Osoa Euskaraz, etu difrutia tokatzen zan Euskaraz ere bai? Bai, lelure, lenengo aldia. Eta, eta ez zegoen pentsatuta, eh? Ez, ez, ez, ez. Eten Baina, jarri behar dugu kontaktuarekin, ba, arrozazarekin. Bai, egia da, egia da. Pazatu behar dizko gure programitauek. Bai, bai, bai, hau gutxienez. Eta, eta, bueno, ba, bukatzeko, hurreko ba, kurtzan egin genuen moduan. Utsitugu euskal artista. Bai, e... superpotenteak. Superpotenteak. Biak. Bai. Ba, bai, bai, udan, utziko ditugula e, buklean jartzeko aurreko programa batzuk. Bai, erabaki behar dugu, zein zaio jarriko ditugu, baina bai. bai. Eta oso pozik gaudela ere bai, azkenan animatu zaretelako bonitazko handibizaz kontestagailu magikoan. Zuen, bueno, izan dira proposamenak. Orokorran izan dira proposamenak. Bai. Egon dira baten bat, apur bat, maz... Biorg. Freelance. <risa> el tiempo y el espacio. Hori <risa> da, baina marabilla bat, hori. Ba, dala kontestagailu bat, nahi duzuen botatzeko. ¿Va, Maiti? ¿Así cogará? Así cogará. Lauro Gaitama Saspi y Ratian. Madeja Sónicoa. garrizanak azetzea da helburu nagusia. Barruari kasu eta kanpoari zu. Oiusakonean dagoenari. Gaztetxerik gabe ez genituzke egingo egin ditugun kontzertuen erdia ere ez. Eskuak batu zeraikia, eskuak naztu zaua Utzetik hasi beharra, nola, nora Nire bizitza egina egon bada, nola, nora Zein da bidea, nola, nora Aurrera latzera, galdu naiz, nola, nora Gaudenak, ez natu zora. Hogei urte pasatu eta horrela mantentzea, arro egotekoa da. Kamparra, The category is... Zea maiz! Euskadi gazteak antolatutako zazpigarren maketa leiaketak badu irabazlea. Eta behar bezala ospatzeko, hilaren obeirako kontzertu mundiala prestatutugu bilboko kafean zokian. Antxe izango dira, zea maiz, aurteko lehiaketa irabazidu entalde bilbo tarra, eta China Drums Britannia rospechuak. Mila? Bederatzion, laurogeita mazazpi garren UDA. Zazpi kantaz osatutako maketa grabatu zuten errekaldeko lau gazte bilbotarrek. Aiora errenteria hautzean, zean, azierba zabe bateria, Iñaki Mazpiti kitarran eta Ruben González. Zea e, maiz talde Urte berean, gaztea maketa lehiaketa irabaz iztuten. Aurten, Hoga eta urte beteko dituzte. Oh mama. Eta taldeak elkarrekin jarraitzen duela ospatzen dute. Bai, nahiz eta bidean momentu ezberdinak bizi, niri geien flipatzen auena, pepe sonikoa, da, ba, jarraitza dutela elkarrekin. Talde hasieratik zegoen taldea, hoga eta urte, elkarrekin jotzen. Eta, normalean, e, musika taldeetan egoten da jende mugimendu asko ez, edo bueno, normala da bai. egotea, baina... Beste proiektu bat zuetan, eta haiekin hori ez da gertatzen. Ez, aiorak dio elmoduan. Ez da erraza, baina oso simplea da. Nai badugu talde bezala bide bat egin, denok erritmo berdina eraman behar dugu. Taldeko pertsona batek behar badu erritmo harinago bat, eta beste batek lasaiago bat hori ez da kompat, kompatiblea. Orduan, edo adosten dute ritmo jarraitzea, edo talde apurtu egiten da. Erabaki behar duzu zer nahiago duzun, edo pertsona horiekin egotea, edo proiektuarekin jarraitzea. Eta biak dira zilegi. Hori da, da erabaki hori hartzea, ez? Musika taldean, edo bikotekidearekin, edo lagunekin, bai? Bizitzan hori ez? Aukerak, bizitza, aukera bat da. Bueno, ba, oraindela egun batzuk, adarrasaria jaso zuten, donostian. Bai. Eh, ez dakit adarrasaria izendatu dugun, gure madejan? Uste dut ez ez. Ez ez? Ez. Aian, donostiak hudalak ematen duen lako, no? Ez ez, ez. Muy ba, adarrasaria da, donostiak hudalak eta donostia kulturak, bimila da malagarren urtetik ematen duen saria. Eta saria emateaz arduratu den aholku bat arabera, ze maisz, taldeak Euskal Euskalrokean eragin handienetakoa izan duen taldea da, eta Euskal Herritik kanpo gehien estimatutako Euskal banden artean kokatzen da. Superados gaude Superados gaude. Naiz eta saria oso pozik jaso, Haien ibilbide luze honetan azpimarratzen dute gauza bat da kritikak esaten duena eta bestea Euskal Herrian mugitzen zen musika laurogeita amargarren amarkadan. Hori da. E, aiek mila beratzen da laurogeita masortzi garran urtean, berdizka homonimoa ateratzen dute, aien lehenengo dizka, gordizketxarekin. Eta aiek esaten duetuen moduan, ba, azieran, gaztealeiak eta irabazi zuten, eta, bueno, irabazi genuen, Eta kantuak sekulako arrakasta izan zuen, baina e, kostatu zitzaigun talde moduan e, festivaletan sartzea, kontzertuak egitea, eta hori ezen gertatu bairugarren laugarren bosgarren diskotik aurrera. Elektrizitatea, arrobian, sortuz, morfina. Ez dakit betik kolpea eman dugun, guretzak guk bai ematen dugula daukagun guztia, Zeren lokaletik ateratzen dena da denon aldetik oniritzia duena. Eta guri zentzatzio onak eman dizkigun musika hori. Ez dugu inoiz, kanporantz, begira zer egin. Funtsionatzen badu, kuretzat, hobeto. Ba bai, eta izendatu ditugun disko hoien ostean, bai egon zela urrengo album bat, izan zela... Inflexio momentu bat, edo, bueno, arrakastan diaukizuen album bat, era albuna, 2000 damaikagarren urtean. Eta, bueno, ezke, elkarrizketa ezberdinetan irakurri dut inflexio puntuarena. E, eta, esaten dute, musikalkia jentzat ez zela izan hain besteko puntu bat, baina, sozialki bai, negua joan data bestiarekin, E, uste dut, e, dauzkala bos milioi reprodukzio YouTube-en eta bueno, beste musika plataforma espotin eta musika plataformetan ba, aiek zaten duten moduan, bueno, pas, lortu zuten ba, urteko ume batek zea maiz ezagutzea, baina baita ere laro urteko pertsona batek ere bai zea maiz ezagutzea eta, eta, bueno, ba abestiak funtzionatzen jarraitzen du eta hori potentea da, ez? Abesti bat Bueno, intergeneración laixatea. A bestione ke esaten duenes. Venga, bertso batzuk pe pezoniko. Izara gustia ke redituteta. Lastandu orain. Ur urdinen artean, orain la ez ke aurpegi pilusiak. Da la rúa jotzean garrazi iriko zenena. Gordin amaigabea neguan joetata. Norques du tu, a bestiau a grito pelau, eh? E jaietan, Total. edo taberna batean, txosnetan, Edo terraza batean lagunekin, eskeia da. Haien konzertu batean, bai. Ori ere hindu. <risa> bueno, temazo bat, temazo intergeneracionala, hori argi dago. Eta diska horren ostean, eh, ba Etorri ziren da Arro Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin grabatu zuten dizka, eta hientzat bai. bai. ere bai izan zan osa berezia, eh? Baina gaur, madehaz zonikoan aukeratugu diska da atera dizka, izan zala justo pandemia horretik 2000 amaretzigarren urtean atera zuten dizka. Eta e, aukeratu dugu diska horretako atera kanta. E, zezan desakegu, bueno, dala dizko bat daukala kutxu elektroniko gehiago, ez? Zara dituztela dituzte la zin, zinteak, sampleak, gitarra kastu baina bai da dela nahiko presente. Eta bueno, bai, irratza honen deskribapena denes melankolikaskon panx, barabaki dugu atera jartzea dela malenkolia panxagas totala. Malenconia... <risa> Malencon, hola, ¿no es que eres melancolía? Ya, Ariques. Ya tengo melancolía Carekin mañana. Melancolía, Bai, ¿Eh? ikusiko dugu zer den. Mhm. Uh -huh. Sea amais... Atera. de Hasón y Coa, ya cerrando temporada con estas pedazo de artistas lideresas maravillosas cuyas canciones me han transportado tantas veces a mi interior ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es sargomen lurra canta benetan mugitzen du boxu handi bat cuando sale de se amais que me gustó mucho porque describe esa complicidad ¿no? que sientes con algunas personas y te redondea las esquinas y también esas preguntas al viento retóricas que nos hace la cuando en Zinzilic pregunta ¿qué es soñar? y de una manera ambas muy delicada pero muy potente porque creo que son dos cosas para nada antagónicas a través de de sus canciones logran transformar los corazones y con este pareado me despido muy agradecida de esta última madeja ascoma y pesa y tú usted mm -hmm. y lo que opinen los demás está de... Haupa, aiora renteria nahi zehamaiz taldekoa. Oso busi gaude zuen programan egotea gaitik, Madeja Sonic honen parte izateagatik. gaitik. Horraite guk ere, talde bat aipatuko dugu ariarekin jarraitzeko. Noizetez talde ingelesa aukeratu dugu, zingai sonigua da abezlaria. Bebekalei baten ikusi genituen zuzenean, eta hortik aurrera gure erreprodukzio zerrendetan egon dira beti. Never Forget You abezdia oso, oso oso oso polita da. Bertzioa egiten saiatu ginen, Baina hor gelitu zen, uste dut berriz ere zaiatu beharko garela. Bono ba, musu handi bat, madejasonikoari, eta agur, beste bat arte. Entzuneta gozatu, entzuneta flipatu. Urrengo geltokia, anez zonikoa? Ai, pepe zonikoa. Ba, azte buronetan, Euskal Herriko jende majena elkartzen duen festivala dator. Ez da, nire esaldi bat. Garazi zonikoaren esaldi bat. Eta, hemen dik diogu agur bat, bera horregongo dela topera, festival horretan. Ze, irizarri esate maldi madizut? Ba, niadoz nago ba, berak izan duenarekin. <risa> <risa> ni egonda nago herria zuzenean eta o oh, mama. Izu garri interesgarriak ni keznekien zer alkituko nukeen, baina, bua, super giro ona, eh, musika oso presente, kultura oso presente, Eta gainera ba Gastes Beteta, súper implicatua y ahí autogestionatua de la isandaiteque y Orduamba, súper experiencia, vamos a dar la ría. Ni lo que es pendiente. Irís a naos, vaya, es... Bueno, al darse en la ría, gustis. Bueno, va... Pendiente, pendiente. Urren fijo. Ahora tienes sin duda. Ahora tienes duda. Es... Eta... Ba, gure urrengo geldialdia hortik dator. Bai. Zea maiz, Euskal Herria Zuzenean errepikatu dute, e, baina bi mila amargarren urtean, mursego, eta napoka airiaz gain, jo zuen. Bai, eta hori izango da, bueno, hau izango da, gure urrengo geldialdia, zorkun. Eta gainera, ez dakit presioa ote den... Eh, baina oso posti gaude, gure kurtxoko azkenengo madejan, ba bonitas condibizas kontesta galloa dago topera. Bai, harrakastan dia. Harrakastan, bueno, eh, nengustot jarriko ditugula audio guztiak, baina, bueno, auki dugu eginbar genuela aukera, ez daukagulako denborarik. Baina, hori kartela atera genuenean, ba kartela ikusita, norbaiti, Zokun etorri zitzaion burura eta entzen du. Kaixo jazonikoa Iikusi duzuen azken kartela eta etorri zaite gogora zorkunen lurra kanta. benetan mugitzen du. Busu handi bat. Bueno, gure saioa zaioazonikoa. Eukerrik mm, asko saio. Bai, esker. Ba, Zorkunkas bat taldean, abeslari moduan hasi zen taldea eratuta zegoenean? Bai taldea banatu iria, eh, banatu za irudiko ondoren, Baina zorrkunekza eh, ahotsza jartzen jarraitu zuen Fermin Muguruzaren bakarkako lehenengo lanean. Brigadtik Bridiiztak barkatu Sound System bira mundialearen ostean, Banda de segiten da, eta zorkun, bere bakarka lanean sartzen da, bi mila bat garren urtean. Mm -hmm. Ona diska argitaratzen. Diska honetatik gaur entzungo den temazoa. Bai, bai, disko honetatik aukeratu gaurko kanta. E, ona albun honen ostean, duna diska jarraitu zion. E, bueno, nork ez du, gizaki auskorrak buklean entzun, pepe zoniko. Ba, ematen du zu bai. Iza ba e... eta hauskorrak, <laughs> ez da entzun nuen, baina, baina en super bukle. En super bucle. Egia da, e… gero pista galdu hola, zorkuni, eta madehau prestatzean, ba, 2000 mausgarren urtean atera zuen e… alguna entzun du dela. Eta, eta gira da, dela aldaketa totala. E… Musikaldetik, registroaldetik, E, ziklomorfosia deitzen da dizka. Eta zer da hori, maituin. Ziklomorfosia da sorkun berak, digo el moduan, da ziklotimia eta metamorfosia itzen asketa bada. Berak, bere prozesu pertsonal batetik aterako, ateratako hitz joko eta, eta potente bat, no? Ziklotimia eta metamorfosis. Ma, ma. Hau, mama, ziklomorfosia. Badak ikus orden. Bai. <laughs> <laughs> bueno, rock musikatik aldendu eta musika musikabeltza izan zen ardatza. Bere hitzetan, dantzatzeko musika eskaini nahi nuen, testuen iluntasunarekin, tal, ka egingo suena. Ze, testu iburuz ere bai e referentzia txiki bat, e, testuetan, bere kantetan, Bere lagun eta bueno, eta Euskal Herrimalian dugun idazle marabilloso baten testuak dira, e, Eide Rodriotzenak. E, ba, bueno, diska honetan bere lagun, konfidente eta kanta idazle izan zen. Gaur ez dizu gau diska horretako kantarik ekarri, baina diska entzutera gombidatzen zaituztegu. Bein. Gaur, zuen gorputzen memoria ez tindu nahi dugu. Zaioak proposatzen duena ekarriko dizuegu. Bai. Zorkun lurra. Aroghita Masaspi y Ratian, Madeja Sónicoa. Ba, inigratu neiz <laughs> ya, yeah. beste mundu batean, eh? ikusi huzu. <laughs> bueno, eh, abesti honetaz aparte, maiti, entzunduzu sai eh, honetako kontestagailua. Bueno, gaude, oso, oso postik, azkenan animatu zaretela, eh, ez dakitiz in insistenzia izan den, edo agian madejonetako artistak suentzat, bueno... Bai, izan direla purbat motivazioa Urbilak dira. Bai, urbilak dira, bai. Eta asko mugitzen duten ikustu dutez. Bai. bai, eta bueno, izan dugu, ba... Mesu bat superpotentea. Bai, bai, bai. Gure artista estambreak ere parte hartu du. Eta e... audiotxe bat bidali digu, entzuko duguna orain zebertan. Venga, venga, venga, venga, entzun behar dugu berriro. Horraite guk ere, talde bat aipatuko dugu ariarekin jarraitzeko. Noizetez talde ingelesa aukeratu dugu, zingai sonigua da abeslaria. Bebekalaik baten ikusi genituen zuzenean, eta hortik aurrera gure erreprodukzio zerrendetan egon dira beti. Never forget you abestia oso oso oso, oso polita da. Bertzioa egiten saiatu ginen, baina hor gelitu zen, uste dut berriz ere saiatu beharko garela. Bono ba, muzu handi bat, madeja eta agur, beste bat arte? Bueno, gure aiora. Eben <laughs> artean, eta ariketa bat daukagu, bai? bai? Hombre, berak gomendatzen maldin badigu talde bat e, of course e, egin eginbarko dugu geldialde bat gomendio horrekin, ez? Gu oso fidelak ara horretan. Aiorak esaten badu. <laughs> ba, bueno, ez daukagu aitzakirik. Bai, behitu gu keingoenuela bueno, pentsatuta genaukan egitea Madeja bat, e, uneko un, e, euskal, euskal e, makumea artistak. Bai, hori gure elgurua, baina. Bai, bai, baina, baina, bueno, e, frontwoman aiorak <laughs> e, izan da, ba, bueno, e, ireki dizkigunak apur bat gure gure mugak ez. Eta eta horri emango diogu. Bai, bain eta berriro gaude ikasten... Gure muga kedatzen eta azpiegiturak apurtzen eta bai. hori da gustatzen zaiguna. Eta bai, bueno, eskerra kaiorari, ba urrengo gomendioa botatzeagatik. Pepe Sonikoa? Noi oh, yes. Talde Britaniarra eh daukala Front Woman, Pantera Moduan deitzen dela, Singai Sonikoa. Ba, nesonikoa, daukagu beste pantera bat, irla hoetan. Hombre, hombre niko gogoratzen dut, dorsan pantera hori, la pantera de Brixton. Oh mama! Oh mama! Ezkin gogoratzen duzue, bai. ba, eskankanantziaren abezlaria. Mm -hmm. Ba, bueno, esan behar dugu, aiorari ere, izugarri gustatzen. Zaiola, bai, bueno, da dana ildoak eta ildoak egitea, Hor eh? zegoen Euskakan, eskancan antsiarren kontzertu batean, gure Aiora eta bueno. Bai, itzuliko gara gure gaurko panterara. Bai, ba, ba, bueno, ba animali horrek ematen duen eh indarra eta elegantziarekin. Ba, noizete zen zuzenekoak dira, e, bueno, esplosiboak nivel top. E, blues, punk, rock, eta, bueno, berak daukan, ba, vitalitate, energia esplosibo hori, ez? Bai, baina behitu aldiberean, noizete estaldeak, eh? e, bakarrik ditu iru album. Eta... Azkena zegoen argitaratuta, ba, orain dela 10 urte baino gehiago. Bai, eta egia e, azkenengo algun honek ez zuen euki reperkusio asko, ez? Ez, eta ez daukagu argi zer gertatuko den talde taldearekin. taldearekin ba, bai, zareak, bai bizirik daude, baina joia, 10 ja, urte. Ja. Bueno, ya está lagu batzutan como seresba, hiru album bakarrik ez ez, hiru album direla, eh? baina e, hori, ba, azkenengo hau izan san orain dela urte asko, eh, eta bueno, badiru dies dutela duki ibilbite erraza. Eh, potente horretatik hasi ziren, baina bueno, hor geratu dela pur bat e, geldituta, ez. Bai, eta behitu adibidez, ba, momentu batean, haien bateriak, ba, utzi zuen taldea, eta joan zen beste talde batera, estereofonik taldera, mm -hmm. eta han geratu zen, eta, bueno, ba, ematen du, e, noizetez taldeak, ba... Ez duela hor jarraitzen, eta... Bai, bebe... geratu zen pizkabat uh, blokeatuta. Bai e, zingaik, bai eman dituela pauso batzuk e, bere bakarkako lanean, baina baina, bueno, ez da ez da egon hori ba mugimendurik jakiteko ia noizetz taldean estaldean taldea jarritzen duen, edo edo, bueno, edo nesbait ikusiko dugun Londoneko festival batean, eh? Ah, edo bebeka laiben, laiben batean. Bueno, Zer dugu, maite? Bueno, ba, itzegin dugu susoneko potente hoien ingurai buruz, ba, jarri barko dugu suseneko potente bat, ez? Joango gara New Pop Festivalera. Noizetez? Never Forget You. This is the bit the set, well, the band are to have a quick re refill, so tend to your drinks and your loved ones and your friends and your new friends.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 zugarri gutatzen zaita besti hau anezaino. Bai, es neki eh? baina bai, emozionat taikuz zaitut. Bai. La markadako abesti bezala. Mm -hmm. Bai, bai, bai, bai, ba, daukak puntu hori bai, bai totala, hasiera, ez? Bai. Bueno, el dialdi honetan joango gara, ba min sariiburuz hitz egitera. Wow, min sariak aspali ez dugula hitz egiten min sariai buruz, ez? Nik uste dut Itxe egin horri buruz eh, belako saioan. Ah, eta belako saioa izan zen ere bai de Moraldi Batisteko. Bai. Bueno, bueno, Revival. Revivalemen madehazónikoan. Ah, bueno, ba, gure tal de estambreaz, ze amaiz, eh, egon da aurtengo min zariak direla eh, Estatu mailan musika independiente sariak eta nominatuak egon dira. E, diska hoberena euskaraz kategorian. Bai, eta han ba, egon ziren ere Niña, Kojote eta Txiko Tornado mm -hmm. eta haiekaskenean lortu dute, aipatu duzun saria bai. Mm -hmm. Bulk, Merina Gris mm -hmm. eta guru urrengo mm -hmm. genian Olaia Olalla, intzi arte! Oh, oh yes. Yes. olaiari buruz, Pepe Zonikoa? Ba, olaiana farrakoa da. Hogeita urte eta bakarrik dauka, ba, disko bat, bakarkako disko bat, uh -huh. lehenengo lepotikan burua. Bai, ba, bakarkako disko nekin, eia da, olaiak lortu duela, ba, bueno, gaure gungo e, euskal musikan, ba, fokoak eta begiradak, e... Bere ganatzea, ez? Bai, gurea ere. <laughs> <laughs> ba, behitu, irakurri dugu hortik, ba, bera izaten da, eta edo izango da, Euskal Billy Ailis. Benetan, bai. Euskal Billy Ailis. Eta egia da puntu bat daukala. Ba, egia da, ba, jetz, ez? E, dauka parte, ba, pop ilunori nahazten dituena ba, elementu garaikideak e, musika tradizionalarekin, e, dara matzala ba, denbora lanean banazketa horrekin, e, musika garaikidea eta musika tradizionalagoa. Bai, bai, eta bueno, e, lehenengo lepotikan buru diskoan, ba, ba daude referentzia asko e, musika popular arloan, mm -hmm. eta bueno, Bere sustraiekin, ba, lan egiten du, bai, mai kultural batean mm -hmm. eta mai, eta bai, e, maia pertsonal batean. Bale, bale, bale. Eta esan dugunez, da bere lehenengo bakarkakago diskoa, zeolaiak badara matzaia urteak musika, bueno, musika bidean, ez? Agian bat txuek ezagutzen dute ba, olaiaren lana mm -hmm. e, aurreko e, taldeari ezker, e, pleura. Pleura, pleura daukala de banda de rock o de punk. Ba, bai. <laughs> <laughs> edo batzutan e, ikusalizan dugu olaia eszena tokian Iker laurobagaz, edo e, txika sobresaltorekin teklatuetan edo koroan, ez? Eh? Eta gure kasuan, zer? Ba, ikusi dugu noizean behin olaia zuzenean. Ba ez, egia zen ez, e, aukera euki genuen e, Gernikako lekueken ikusteko, baina azkenean, bueno, beste kontzertu batzuk ikusi genituen. Eta ez dakit, badabak bere agenda. Bai. Benetan, ez da pasatu kontzertua. Eta apuntatu anezonikoa. Mire aquí din agenda Urrengo abuztuak xortzi Ajá, al Ni kere, al dut Lizárrako Lizarran Es izárrako Es áraban nafarroan Nafarroan Mercedes, gero Va... Lizarran va ditugulagunak agurtuk ditugunak Lizarran Lizarran va... Lortuko du lagunak izate, bañoraindik Es... Badaukau guaukera bat, pendiente horik entzeko. Vale. Eta barakizun horekin izango da gure olaia esen atoki berean, egun berean. A ber, pepezónikoa, zatozela beti sorprezekin. Zea maizekin. Benetan, gure talde estambre eta geldialdi bat elkarrekin. Ila da perfecta, agian gaur... Jaquín go dute Jaquín dute Seregui me arduten A gusto a Xortian Va planazo, ¿eh? A punto a tu tagura a jendetan Joder, niri, su barriguiste a tu colitza bueno, bai. está Bueno ¿Listo? Hola, ya iniciarte Marciano Marciano Ba, itxi behar dugu azken zaioa, itxi behar dugu irugarren denboraldia. Ke fuerte, hirugarren denboraldia, eh? Bai. Azik inen deseskaladan pandemian eta behitu. Hogeita bigarren zaioan gaude. Hogeita ma bigarrena. Hildo tiktira, hildo tiktira, eta behitu, gaita mai ma Ala. Batu <risa> jerolo. Lortu dugu. <risa> bueno, eta nize taldearekin itxiko dugu. Ba, bai. Eta gelde alde honetan dugun hildoa, ba, etorriko da, ekoizlez, soinu teknikari eta musiken aldetik. Oh, superondo! Bai, gogu, bueno, gogu, izan datuko ditugu, baina da e, hildoa ulotzeko, Urtsi Izan, e, nizeren kasuan, izan dela nizeren azkenengo diskaren ekoizlea, eta Jose Lastra, e, Zea Maizen kasuan, izan dela, bueno, ba, zea maizen dizka ekoizle, bere soinu teknikaria, Eta, bueno, biak dira figura oso garrantzitsuak e, musika mailan. Bai, ezin bestekuak. Bai, e, hori da. Ixaten dira, batez ere bilpoko mailan ezta? Bai, bai, bai. Bilboko mailean, ikezango nuke Euskal Herri mailean, bindendome arriba, baina, baina bai, dira ekoizle, bueno, ekoizle top batzuk, e, matein dutela dedikazio asko, eta maitasun askoz lan dute musika. Bueno, ba, joango gara nize ezaguttzeera. Andrea intsa eta niko ba ezagutu zuten elkar e, arte derrako fakultatean uh -huh. eta hasi ziren haien gitarrekin improvisatzen. Eta improvizazio batetik bestera ba naturalki banda sortuzan. Eta, bueno, aiek esaten duten bezala, eh, arte derrakik kasteak, ba, eragin handia, izan du haien musikaren lanean. Mm -hmm. Bai, azkenean haiek esaten duten moduan, ez? Pintura eta musika ez dira gauza hainez berdinak. Aldatzen dena da medioa. Mm -hmm. Noise rock. Post punk. Zugeiz. Hori euskaraz? Nola izango litzateke? E, Oinetara begira da. Hori da. <risa> <risa> ba, haiek ez dira ba, etiketak izugarri guztatzen zailenak, ba, orokorrean ba, etiketa guztiak ba, dira gutxigura bera ostopo bat. Mm -hmm. Egia da gu askotan estandu gula emelma de jasonikoan etiketak e, edo definizioak erabiltzen ditugula jolasteko erabat moduan. Azkenean, hiru denboraldi ostean, basurtu dugu gure e, iztegi zoniko txikitsoa eta ba, melankolikaskon pants da etiketa oso polita. Oso polita eta esango nuke oso gutxi erabilita denboraldi horretan. Ja, ia da. Ah, honetan se, edo lehenengoan. Honetan. Honetan, ja, vasango du tiro aldiz melancólicas con punch. Melancólicas con punch. Eta agertuko da zerbait ispilloan. Sarron <risa> baneten agertuko <risa> da gune <bur> ispilloan, dugu. <risa> ba, hori, nizek, ba, nize taldeak, ba, egiten du bere estilo propioa. E, ba, besarkatzen estilo guztiak. Hori da, hori da. Eta, bueno, nisen inguruan badauzkate musikari taldeak, ba, Cecilia Payne, Belako, tokSUA edo Lukiek. E, azkenengo hauekin partekatzen dute e, zeio diskografikoa. E, nisek atera du azkenengo epe hau atiko estereo e, diskografikarekin, ez? Eta Eta, bueno, e, ez atu dute, ba, asko ikasi dutela lukiek taldearekin eta gainontzeko taldeekin. Eta, e, hartu dugu elkarrizketatze bat e, zara mondo sonorotik, e, nola nizek hitz egiten duten apur bat, e, ba, bueno, e, zela egiten dituzten kantak eta bere e, komposak eta prosesua. Batxuetan, batek ideia bat ekartzen du, rif bat, adibidez, eta biapunto horretatik improvizatzen azten gara. Mouillarekin grabatzen dugu dena ondoren bakarka etxean entzuteko. Berriro elkartzean audiotatik usatzen zaiguna errepikatzen saiatzen gara. Momentuko esentzia edo freskutasun hori provokatzen zaiatuz. Mm -hmm. Eta, bueno, Pepe haien hitzetan esaten duen moduan, ba, haiei, e, zail egiten zaie, e, e, struktura finkoak egin, e, Zortzea, ez? Azkenean, bada euskate iraganeko ideiak, gaur eguneko ideiak, eta nahazten dituzte. E, ekariko dugun diska ezin, hori da, azieratik sortu zituzten kanta guztiak gaur eguner arte. Eta haien portada ikusiz gero, hmm. bai, ikusiko dugu portadon. Ba, Nahazketa hori, arte derrak eta musikaren arloak, Ba, daude hor, portada horretan. Mm -hmm. Eta, bueno, bere estilo propioa sortzen bai. ari dira, bai. Bai, bai, dan asketa hori arte derrak eta musikaren inguruan, ez? Hmm. Ba, entzungo dugu ezin albunetik, ennize? Eurie. tela frutería cóme 5 piezas al día un par de peras raja al día teremo cool quinoa y ba ba tu Gabón Tutti Frutti Maitiak. Gabón Tutti Frutti Maitiak. Hordago yuca o yuka zen fondoan. Gabón yuka sonikoa. ¿eh? Eta gabón anez sonikoa. ¿eh? Gabón sonikoa. ¿eh? Gure estudiaren... Erregiña. <risa> yuka, ¿eh? <¿es>? Yuka, bai. <risa> yuka. Bueno. Bueno. Ogeita amabigarren Tutti Frutti, Madeja. Bai. Uda el duberria. Ay. Menos mal. Menos mal, bai, bai. Es? Oporren zain gauze, eh? Oporren zain, estazio aldatzean, egen Bai. Eta bai, Ja udan sartuta gaude. Bai. Eta ekaña potente hau. Ekaña potente hau, unekatuta gaude, baina gauza asko gertatzen ari dira gure inguruan. Bai, bai. E, Bilbon, Bertan, eh? A ber, bota, bota, bota. A ber, novedadez, novedadez. Entzule maitida. LJTB Aber, aber, aber, aber. Bueno, ber, ber. ba, azte bonetan daukagu, zinegoak atzo izan zen. Bai, inagurazioa. Esatzen dugunan atzo gaur ez egun bat aurrerago go, en este faltzu direkto. Gure faltzu direktoan. Ba, eh, dugun... orduan, hori e, daude, como dekalajea pur bat, egun bat, bi egun. Orduan zinegoa atzo izan zen. Eta ekainak egoita bihar atzo bihar atzo <laughs> guretzat bihar zuen zazatzo <laughs> hori da, ekainako gaita sortzi eta eta, eta, lasin zorgaz espazio ere bai ireki bai, berri dutela espazio berri bat Bilbon, superen wow. gizorria wau, wow, brutala eh? bai, bai, espazio gehiagin behar dugu esta bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. zango da referente bat, bai, totala egon zara? bai, egon nintzen barikuan ratito bat ere bai, e, zinegoako gauza bat ikusi Bueno, ez, ez eh, kale aldiko gauzatxe bat ikusinen, eta gero lasinzor gara, eh, ikusteko zelan zan espazioa, eta guauzelako lana, eh? Sorianak lantalde osoari. A pai, a pai, a mm -hmm. ekartzen dugu, bueno, hau daia sekzio mm, berriak, berriak, berriak. Aktualizazio. <risa> <risa> bueno, be bai pizkate triste gauz, okay. eh, roziorekin, Rociorekin, Rociosa disekin, segurazki goratzen duzuetute disfrututi batean agertu zen, las chillers, chillers. en Aves bueno, Murtzean, ba bueno, eh batean, ba Kamistabarik Abesten hasi zen. ...eta, bueno, la policía local... ...bate torrizando... ...eta, bueno, eh, sanciones... ...cubritseco... ...beste la co, eh, comisariari... ...o sea, comisariara... ...eca de ...bueno, oso triste... ...oso, bueno... ...pues da... ...vuelta a vai, vai, la vai, época vai. de la... ...censura, censura Totalmente. total... ...totalmente... Ordun Mano bueno, Barrocio e ánimo Pillobat maitesaitugula eh nai dugu. De ánimo gustiak gura apoyo gustiamendik. Eta nai zaitugu ikusi kontzertu batean kamisetarekin edo kamisetare barik subir hori subneig... da. Baina bueno, espero dugu udan ikustea. Be bai. Bai. bai. Eta bueno, Anesonicoa zerbait gehiago Ez nikuz utz eh naiko Completito ahí No es ¿Eh? Sexy Ves el bat Toma ya Así que disfruta de que ahora Ya Ya Ya Zerda, oan esónikoa, zei entzuten ari gara? Olat Salvador entzuten ari gara? <risa> Zatak indi, ba. ritmo ezka, ezka, dago <risa> fondoan, eh? Ba, zango izuz, baietz? Olat Salvador entzuten ari gara? Mm -hmm. Bai, baina, baina, baina, baina, baina, bueno... A ber, nik uste dut, inbar eh, dugula, mini aurkespen bat, badak igolat Salvador ya, ia danok esagutzen dut zuela... Bai. Baina, eh, programa formal bat garen ez, bai. ema jok aurkezpenei. Formal, formala, ona doa, aurkezpena. Bueno, Lat Salvador, eh, mila bederatzi laurogeita amargarren urtean, Jaiota, Donostin. Eta, bueno, Eduardo Salvador bajistaren alaba eta Iñaki Salvadorren pianistaren eh, illobada. Familia musikera, vamos. Bai, eta hau ikusi dugu maheja sonikoan, askotan. Familia musikera batean ehazten bazara, ba, probelia de gaia ho dauz gero... Musikaan zartzeko. Olako artista potente, no? E, mm -hmm. Izateko, mm -hmm. bai. Eta, ba, bere zainetan musika berber. Berber, berber. <risa> <risa> ba, talde batean hasi zisten. Mm -hmm. e, fondoan entzuten ari garen eskakeitan taldean. Hor, teklatuetan eta koroak egiten. Eskakeitan. Eskakeitan, eskare, oh. gerrok. Hahahaha. <risa> Bor, Bai, eta, bueno, ba, taldearekin, Rototón festivalean egon da. Toma ya. Eh, batera jotzeko aukera izan du. Toma ya. Es? Bai, eta mundu anzear, birak ez da, eh, suitzatik, eh, japoneatik, haupai, Olat Salvador, eskakeitan. Abai. Baina, baina. Berriro. Gurele ma dejan besala, logratzen dozu Elena Tonra, artistas que necesitan separarse de su grupo para componer en libertad. <risa> Qué fuerte Elena Tonra. Salidice zait, dala orain dela. Pup. Como luze baña, baina es zentsazio hau pandemiatik geratu saidana. Zenbat badeja. <risa> kelio kelio qué, <risa> qué pedancia <risa> qué bobo ba ba bai eta hor da bere bakarkako proiektua, ez? Eh? Bai, iruditzen da, eh... festival batean bakarrik jozuela, bakarrik hobeto fest deitzen da. Ajá. Eta bueno, ba, hortik aurrera ma no, no la santo sué, eh? melancolía pángagas. Melancolía hablan esa tanda euskeras. Bueno, ba, ori, Manen Kolia Panchagas. Bere estilo berriarekin jotzen hasi izan. Bai. <risa> eta bueno, zazpian, ¿no? Ta oso oso apa'i, ¿no? Etzapa, lante arriskuak hartzen bere lehen lehendizkoa da. Hori, ez bere lehenengoko diskoa non grabatu zuen? 2017an ba, urtean. Zarautzeko txosnetan, o kontzertu sea, bat egin zuen eta zuzenean grabatu zuen eta hori da bere lehen disko, Apa'i. Apa'i, hola Salvador. Toma <ríe> Bueno, Pepe, que igual al dato que tuvo registro a Piscat, eh, Harry es, y esa Gusú o Lach a vestir en Bat, a Divides, eh, Cora, Pillatzen, Mercedes. Bueno, va a... Olat, Bat Salvador, Salvador hau oh, bai ez, bere bakarkako lana, bai, hemen ja sartzen gara beste lenguai batean. Hmm. Ba, zarautzeko txosnetako disko horren susoneko ostean, hmm. e, zintzilik albuna grabatu zuen, estudioan, Bye. eta hor ja ezagunago, oza bere, bai, ezagunagoa izaten hasi izan, eta, bueno, bere hitzetan, berak esaten duel moduan, ba... Olan sentitzen duela esaten duez? Bai dugu esaldi batzuk e, bazaaltzeko no? bereekin nola sentitzen da. No? E, fama horrekin, bidibidez no? hau botatatzen du. hellburu abete dudala sentitzen dut eta arro nago oso pozik. Publikoarekin konektatzean magia sortzen da. Zirraragarria da jendea zure abestiak kantatzen entzutea. Beti ez daukat jendaurrean, irri agertzeko gogorik. Batxuetan hausten naiz. Eta esan behar da. Hmm. Bai, hori asko guztan ez zaitu. Bai. Batxuetan e, artestenikoetan agial musikan gitxia huez. Baina hori, egomardela koma momentu hori de kontenzionez. E, eta, eta, bueno, batzutan... Bizitzak, e, bueno, hagi pues, enzo de momentu, momentu bat, beste eh. momentu baten, eta guzten baldin mazara, ba, hori ere, azalara zi, ez? Bai, bai, bai, bai. bai. Bueno, jarraituko dugu pizkatze, hori 2008 batean bere hirugarren eta azken diskoa aterazuen hau-aul deitzen da. Baina, bueno, badakizue, tutifrutian ez gara asko gelditzen diskografian, baizik eta mm -hmm. musikak Zer ezaten duenean, e, musikak edo artistak transmititzen duen e, mezuetan eta gure komunitateri artistek ematen dioteenean. Eta horretarakoan esonikoa? Bai, ba, horretarako e, jarriko dugu, olatzen hitzetan bueno, olatzen e, dokumentalan agertzenan satitxo bat, ze... Zabir eh, Madariagak eh, eiteben pasan urtean dokumental bat egin zuen uh -huh. eta eh, dokumental horretan eiten ditu elkarrizketak, ba LGTBI Q komunitatean erreferente diren pertsona batzuekin, eta bai. oietako bat da Olat Salvador. Buru Salvador, eta bere burua nola definitzen den eta desea oa, nola biziten ari buruzitzen egiten ba, ba, bueno, bere hitzekin entzungo dugu. Baina <letyan> Jolaz, definituko eguzuz zure burua? Bueno, eee... Eh, ez aitea erresa iruditzen, nere burua definitzea. Eh, ez dakitu ehar dezun... nere orientazio sexualarekin lotutako... Horren nik buruko reportajera da, oberaz, bai. <laughs> Oazen hortik? Ba, egia ba, esan... Ekoztatu zait hitzatopatzea, agian euskalaren edo, baina gertuena sentitzen duan da boiera hitzak. Kazargati boiera? Ba, neske kiko dezio seksuala dudarako, eta nire harreman eh, afektibo seksualak emakumekeen direlako. Eta, eta, bueno, ba, ba, gauzak berde finitzen goazen ontan, badirudi e, boiera hitzako e, daukala konotazio politikoagoa bat, eta bai sentitzen ditzen dudala nire burua ba, horren barruan. Eta, nola biziztuen guzti hau, holatz e, boieraak, haurtzaroan? E, <laughs> ba orduan eta nola zogiera es es keba e, bueno asteko e, ba ni, ni ez nitzen e, ez no reproduzitzen feminitate klasiko bat e, ba nahiko gutxo nahiko masculinoa inzan txikitan, e, eta orduan askotan e, jendeak ez zuen identifikatzena ni neska begutila utzen nintzen, eta horrek haserratzen indun ez dakitu oso ondo zergatik eta baita ere ez nego horratzen zen momentutan, baina egon za momentu bat, ba hori feminizatue gehintzala eta ezakito oso ondo ea borondatez izan zen, ea agian e, nazkatu hintzen gizartearentzako ainarraro izateaz, ezakito oso ondo zergatik. Baina orain egia da, ba bai oso normatiboa daukadala. Momentu asko egon ziren eh gausak egintzen dituenak gizartea korrela espero zuelako zugandik, baina ez benetan horrelan naiz zen ituelako. Ba, hein nera bezaroan gehiena. E, agian ezakizu lako beste erarik existitzen denik, edo ez jozun zure buruari honartzen e, normala ez izatea. Eta, eta nera bezaroan nahi dezun bakarra da normala izatea. Enkajatzea, e, ba, bueno, e, talde sentimendu guzti horietan, eta, eta bakarriket sentitze hortan hor uste dut bai, bai ukatu nio lan ere buruari ba, emakumeo, beste emakumeo beste neskar batekiko desira sentitzea eta zer egin zen nuen adibidez, enkajatzeko. Ba... Ba, mutiekin... Euki... Erremanak edo. Mm -hmm. Bai, bai... Aien, oh. Baina konstitu izan gabe, eh? Bai. Bai, bai... E, ez da gauza batea aukeratu nuena, ustedet. Osa, da bide bat jarraitu duen, aguztiek bezala. Eta gero, momentu batean, klik egin nuena, eta, eta hori, amazazpi urterekin ja esan nuen. Igual... E... Bueno, orrasinheritzan sentitzen ja, eh, bueno, sentitzen baitemintzen ja neska batetas, aldiz eta, bueno, aldiz ni que ni consciente izan da. Eta, eta horre konturatu nintzen, ba gian, e, beste bide batzuk neskala era eta eta ez nintzela ineteroa. Hasieran <laughs> pentsatzen duzu, eh, mudia gustatu zaiz kizula ta neska baretas maitemintzen zela, hori ni pentsatu non, pero ja ikusi run, ba ez ez ez alaola. Tanigainera ba hori nahiko nahiko goiz konturatu nintzen beste batzuekin konparatuta igual 90 urtekin konturatu daitezkenak edo batzu 90, ez? Eta hala ere bai sentitzen dudala, dela ba hori egon zala din bat eh nik ez duela nere burua topatu eta eta izan daiteke honengatik izatea. Bai falta izantzen dela, norbait edo zerbait e, unibertsuak unibertsoak esatean eri hori posible zela, normala zela, dena ondo zegola eta ta gainera momentu hon asko emango sizki dala etorkizunean. Orduan erantzunkizun puntu bat ikusten diozu gaur hemen kamera aurrean, aurrean jarri eta zure e, sexu orientazioari buruz hitze egitea. Bai, bai eta agian e, orain egiten bad beharrezko ikusten du dalako eta agian ezet lenago egin e, ba pixkat nere urua babestearren, intimidadea intimitatea babestearren e, aitzaki aurrekin. Baina bueno, ya ustedes eh Televistako agerraldi hontan eh ofiziala aingo dela ya, irakusleio handi hontan edo goz goraio, jo, goz goraio handi hontatikan eta super arronagola. Bueno, ba, hau pa ulats, hau pa hori bai. eta hau pai ir honetan eh, hau esaten, no? Bai, bai, bai, bai, bai. Eta oso koreza da bai, ba, generalaren espresioa, no? E saltzen duen, eh, nola normal normala, no? Eh, comilla iruditzeko feminizatu zela, no? Beraka duen. Ta bueno, bueno, normal hitzekin eske en e, gertatu da honetan. Claro, es que en astean Jogorina Borovac a bestiberri bat du normal dauke zena eta bueno, Polita bai crowdfunding baten bidez e duela, du, duela. así que bueno, jarriko Harrico gupizkate atzetik jarri meses PP Sonikoa, gure teknikoa no dejes que te digan qué es lo que tienes que hacer jamásás te sientas sola al bailar empieza aquí y ahora a volar a volar no quiera ser normal siempre igual muy formal no quiera ser Bueno, bueno, bueno, subidón, no. <risa> subidón onekin. Gure agurra ere bai yogurinari, eh. Bai, bai, bai, udako a bestia esanal eh. Hombre, el temazo, el hit del verano. <risa> Tiembla sakira, que llega yogurina. <risa> va. Bueno, vai, bueno, bai. Va. Jarrigo, bebaiz, doku horretan yogurina boroba gertzen da. Bai. Eta hitz egiten du, no? Bai, eta gero, eh, o sea, yogurina boroba, tare bai, eh, beste eh, referente bat, eta... Eh, bueno, garrantzitzua Xelo Pumar Mendez, uh -huh. ¿es? Eh, mm... en urteko emakume bat, ta, bai. no? eta ¿no? Etzuk ikusi duzu dokumentala, ¿es? Bai, bai, YouTubeen ikusi aldiz. Da, bai. eta hor dago igota, bai, bai. Eta bueno, ba, azkenan Jaizko gore an... bai bere bat, Xelorena, ze bai. unkigarria da, berak kontatzen duena, ¿es? Venga, aurrera, Xelo. <risa> Tú estuviste en, en aquellos inicios del movimiento LGTBI de Euskal Herria. ¿Cómo recuerdas aquella época? A ver, era una época en la que todo estaba prohibido. Te estigmatizaban, luchábamos por conseguir nuestra reivindicación, nuestro derecho a pertenecer a la sociedad. ¿Estuviste en la primera manifestación ...del movimiento LGTBI en Bilbao en el 78... Sí. ...¿cómo recuerdas aquel aquella protesta? Era como que estábamos transgrediendo... ...la prohibición que... ...que nos habían marcado... La, ...la sociedad... ...fue como una liberación... ...a pesar de que luego podíamos estar reprimidos... ...pero nos sentíamos libres... ...la gente se atrevió a salir a la calle... Gente que no había salido a lo mejor igual a reivindicar nunca nada por miedo, que era libre, porque te jugabas eso, que te aplicasen la ley de vagos y maleantes. En aquellos tiempos era, íbamos paso a paso ganando ganando terreno a los tribunales, ganando terreno a las leyes injustas y, a, y, es, y, os, y manifestándole a la, a la sociedad que no éramos peligrosos. Ike no eramos peligrosos Ike no eramos enfermos bueno, Eta txeloren memoriarekin Eta berebizitzaren relatoarekin Seitz politak ba, bueno, Olat Salvadorren abesti bat jarriko dugu Eta bueno, abestian Hau esaten du, bertsalarismo Botako <coughs> dugu Hombre, Min ematen badizu Ez egon hor Min ematen badizu Ez egon Beti horren zaurizu Dezegonkor on egiten badizu gelditu hor gelditu hor ba hori armairuak normatibitateak auzoak herriak lagunek mine maten badizute ez egon hor eta on egiten badizute gelditu hor Olat salvador idoiarekin geratu hor badud bizkarre nuestro brotecito, donde está el tuyo habré que decir Ba, zelan geratu zara geratu garen txuneta gero. Ai, bueno, orainetzuten ari garen abestea ezagutzen nuen, eh? Bai. Bai, kolaborazioa da, eh? Olaia inziarterekin, mm -hmm. bai. Ez dut zanen ikusi, baina, baina bai, ere bai, dago hor toperaz. Topera ez, topera, ta. Zestia bai. hor batzuetan, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ba bueno, jarraituko dugu, ze jarraitzen ari gara kontratzen bazarete e, eindugu idoiarekin geratu hor, orain online ziarterekin bai? eh a bestiau, suena B, be, o sea, emarkatu un B clasekoa bestiada. Bai. Eta jarraituko dugu emakumeekin eh, egiten duen besteko labe kolaborazio batzuekin. Bai, ze, eh Ola Salvador, bueno, Ola Salvador, re bai, la du asko musika munduan, eh, emakumeon e, papera. paperak. E, bueno, eh, musika mundu, baña bai, bueno, bai joan ere bai, eh, beste ahots batzuk eta art, arte arteszenikoa, eh, eta Bai, e, artista korokorrean, artista emakumeak, e, espazio gehiago artze. Bai, izan ere ezagutu dugu zare bat, ez genuen ezagutzen ezaz az, daukaizena, ta da emakume zortzaile eta artisten zarea eta hor Olatzabaldor hor bai, e, dela 5 minutura arte esnekian zenik, baina jarraituko dugu lantalde hau, ez? Ahu <laughs> bai, ahu bai. bai Olatzabaldorrek esaten duen esaldi batzuk, botako bai. duzu, botako dut. Nala, bai, esan duguna, baina beregitzetan politago. Bai. Ba, emakumeok, instrumentista, produktore, soinu edo argi, teknika eta manager izatera iritzi behar dugu. Uste dut orain bide luzea dagoelagiteko, baina gila da urratzak ematen ari direla. Be bai dino, berdintasuna iritziko da, espazio bat, bete behar ez dugunean emakumen presentzia egoteko, baizik eta zoilik gure musikagatik eta gure proiektua valoratzen dutelako. Hmm. Eta, bueno, zentzu horretan... E... Bueno, jarriko dugu hori beste kolaborazio bate... Sí, sí, no? Beste emakume batekin eta bebai... E... Bere boierismo, no? Bere arrotasuna... Esan dugu, bebai, bere emakumene konzientzia eta borroka, eta bebai, euskararekin erekin topera, no? Osa, bai, bere abesti guztiak, da. Euskaraz e, abesten ditu, eta hori, ba, merkatu logikoan, ba, batzuk esaten dute, e, bueno, barrizku bat dela, no? Osa, igual dirua galtzen duzu, baina bera, bera postu da da hori, eta lortu de Euskal Herretik Kampo, ba, hiendeak, bere abestiak esagutzea, bai eta bidez, Rosalene. Eta hori da, lortu ditu elakora batzaliak, Euskal duenak ez dinenak, bai. bai, Rosalene, bai ez ekin abestu zutela eta eskeraz bai. ere, bai. Hori da gaurko hilo, <laughs> <Hilada>. no? <laughs> Hila Bai. Ba, hori, ba jarriko dugu eh, abesti bat? Olat Salvador bai. eta Rosaren Artean abesten dutena? Uh -huh. Ema joek, Pepe Zónikoa. Bai, hau Portuak bibarku noiz zer hori da Sabaya, ez Nahizo hartu Bizitzak eraman zaitu Zenera man leku zerua ez posible dela la mystic do su estarían itsa so avanzada de la ira ganeco es el diz quiero a sangre vasara le buscan boda de sure autcorden cordenala auala naeta ai saelto de día! ¡Que viva la putería! Eta entzule maitia, kasken programa honetan... Ba... Luizónico acartu de licencia, eta había besti jarri berarrean... <risa> Iru jarriko ditugu... Bai, ze azigara... Temporada. Ez ta, azigar Olat Salvador eta bere kolaborazioak. Eta jarri dugunak marabillosoak dira. Baina nola ez e, egin espazio bat urrengo kolaborazioari, ez? Bai. Hemen, ma, deja entzundan eta hain gurekin ez dagoen, baina oso presente dagoen, mm. gata-katanarekin bai. kolaborazio bat, ez? batean agertu zan, mm -hmm. bai. Eta bueno, ba, temporada bukatzeko opari bat da, abestia hu. Bai. Esta. Oso polita da, ze erabiltzen ditu hori, post, gata-katanaren agotzean, gata-katanaren bertzoak, eta berak egiten du hor, ba, itzulpen bat, bere era ara, eta mm -hmm. super polita da. Bai, bai, bai. euskaraz eta ardera zor kombinatzen poesia eta bestia... <susur> Un un, un, un, un da. Eta Oso. bueno, jarriko dugo. baina lehen be bai agurtu nahi dugu eh ze temporada bukatzen dugu. Ai bai, qué fuerte. Qué fuerte ha de. Hirugarren denboraldiak Madeja Sonic on Radio Chaps, The Favorite Radio Chaps. Oh, yes. Oh, yes. Bueno, ta urte honetan lortu du berriro, ma, deja disfrutiren artean, ba. 10ak, Bai, aurten, bai, oso bai. consistente. Tanik ustut badauka la bere zentsua, ez? Bai. Eta guri ere baiagian lagundu digula. Mm -hmm. Zuri lagundu dizu? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta zentsu geiago ematen duela bai, bai. diola programari, ezta? Bai. bai. Bai. Eta bai Bai, gero bai, postontzia izan da, ortengo... Hori da, no, da, da. ez zaretela animatu, azkenengo postontzionetar arte, da gola topera. Baina, bai, animatzen zaituztegu, ba, bueno, ba, zehoz ere zaten, bat botatzen, pusker bat, ez? Bai, Nahi dior, kual ez tu duro favorita? <laughs> Hori izan da, el hit del kontesta gailu. <laughs> I tamien, de notxe, de dia, que, que viva la puteria! puteria! Bai, izatea bai. espazio bat, ba, zer zer esateko Bai, eta gure ezaz behar, bai, ba, bueno, irugarren urte bat, gure masterreko irugarren urte bat, beste oparitxo bat Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta... Eta ekaina dela, rapatzen gaituela ja nekatuta, hmm. guk behar dugulare bai hmm. uda bai. Eta baina, baina, bueno, baina, honekin usten zaitu iztegu kurtza bukatzeko Bai, bai Ba bueno, baolan bukatuko dugu. Baolan bukatuko dugu. Bai, baona bueno, maitia. jarriko dugu. Hori ja besti hau. Ba, Esquekin? Bai. Eh, gatakata eta Kolasalvador eta aurrengo urtera arte. Bai. Ahora, ahora. No aman de igual forma a los ricos y los pobres. Eskuekin maitatzen dutelkar. En las peores estampas, en condiciones famélicas y con todo en su contra. Ara guiaz, dago xe El amor de los pobres no sale por la ventana, aunque el dinero entre por la puerta. Ez Hola, no en ma bestela Que nunca entra Aunque no haya ventanas Hi un peang dena ahorcado tela Porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores Ftura en precio a clarri Etina paing gararriri jaropataak zahorgarri, Pia bizbaoan. Egunenertean Saben darse en nunca tasados de valor incalculable Y han aprendido a disfrutar las circunstancias y la sopa de sobre El viejo colchón y la cuesta de enero Y parece que su amor se hiergue indestructible a pesar de A pesar de las miles de plagas de los sueños frustrados y fracasos andantes, de las crisis cíclicas y de embrunas y de guerra Más valientes de Heracles, más odiseo que odiseo Parece que ese amor se extiende y se multiplica al ritmo que se multiplican los pobres, al ritmo que se multiplican los infortunios y los desastres naturales que golpean siempre en las casas de los pobres. Es Mi amor, está a la altura de Urano, a la altura de Urano y desque juntos todo es er ritmo de amor de tu. Te he inventado las mejores obras y los mejores instrumentos. formaba kara kurea terpean kurea terpean intensity that's coso en contra del patrón que solo sé amar de esta manera te amo como aman los pobres y me temo que durante mucho mucho tiempo esto seguirá siendo así